Коли татари почали переходити через Дніпро, Дмитрій зібрав усіх на навічі, на велику площу до Софії. Лише ковачі-зброярі у своїх кузнях зосталися, кували безперервно зброю і спали там біля негасночих горнів. Усе заліза перекували. Дмитрій наказав знести в кузні замки, ключі клямки від дверей плити залізні, серпи, рогачі. Люди бентежать це, поглядають на стіни. Навіщо на віче збирає? Ворог іде, а Дмитрій спокійний, знає, що не полізуть татари зразу. Та й вартові пильно стежать, помітять щось, то знак дадуть. Купа каміння посеред площі, зліз на каміння Дмитрій, серце возрадувалося. Скільки люду! «Кияни!» – вигукнув на весь голос. «І всі, що до нас прийшли!» «Коротка мова моя!» «Уже за стіни не вийти нам, та мене оточують!» «Стиснули нас, мов рукою за горло!» «Та дихаємо ми, і битися будемо!» «Так я мовлю!» «Так, будемо битися!» – загули воєвничі люди, підняли вгору мечі копія. «А ще я кажу вам, пам'ятайте про вашого князя Мстислава, про Калку не забувайте! Погинули там кияни, бо татарам повірили! І тут Батигахан буде обдурювати, не слухайте!» «Буде мовити, щоб ворота відчинили, не відчиняйте!» «Не відчинимо, загула площа. «А може такі знайдуться, що злякаються та здумають перед ворогом на коліна впасти, так їм голову шутко відтяти? Стояти будемо, поки ноги нас носять, а впадемо, то й на землі ворога душитимем!» Бий ворога, поки дихаєш, не злякай він руських, ми на полі ратному голови не схиляємо». Наш князь Данило так мовить. «Подобаєт воїну, ілі победу прияті, ілі пастіся отратних. Не схилиться Київ перед батигою». Гула площа, гамір цей покривався татарським галасом. «На стіни! До зброї!» – гукнув Дмитрій, і воїни рушили на свої місця. Перед боєм Дмитрій разом з Ростиславом ще раз обійшов скрізь. «Київ, чи це ти? Чи таким ти був, як я сюди з князем приїхав?» – думав Дмитрій, оглядаючись навколо. Не було тепер місця вільного. Чоловіки привели з собою жінок і дітей. Де їх розташувати? Не тільки в боярських хоромах, а й у всіх клітюх і під навісами Людко пошився. Дмитрий наказав і церквах притулок дати. Діти бігали за матерями і плакали. пожини не втішали їх. Дитячий плач змішувався з вигуками соцких і десятських. До стін тягли дерева, Підносили стріли, розпалювали вогнище, щоб окріп гріти, виливати на ворожі голови. Зупинившись на стіні біля лядських воріт, Дмитрій довго стояв, бо побачив, що саме звідси татари думають починати, хоча спершу біля золотих воріт щось замислювали. Спостерігав, як проти лядських воріт ставили вони два великих пороки. Дмитрій звелів пускати стріли. Після перших пострілів кілька татар упало. Решта відбігла від пороків. Та після цього Субудай наказав поставити тисячу лучників, і вони почали так обстрілювати стіни, що не можна було стояти. Кияни перекривалися щитами, ховалися за заборолами. Тепер уже важко було кидати стріли на ворога. Субодай сам стежив за лучниками і гримав на них, підганяв, щоб краще стріляли. Він поспішав виграти час, бо треба було збудувати перед пороками захисну стіну з дерева. За нею мали ховатися татари від стріл ян. До вечора тривала перестрілка, і все ж кияни нічого не могли зробити. На їхніх очах виростала дерев'яна стіна, Проти ляцьких воріт. За цією стіною татари лаштували пороки, закопували для них товсті стояки в землю. Жахом спостерігали кияни, як татари підвішували на стовпи довгі оковані залізом сволоки на міцних ланцюгах. Ростислав цілий день був на ногах. Разом з Дмитрієм ходив до всіх воріт. Вони перевірили, як укріплено ворота, обійшли стіни, з розташуванням сотень закінчили. Тепер треба було поглянути, як сотські поставили своїх людей, та впевнитися, чи всі сотські хороші, бо в метушні можна було помилитися, не становити такого, що і сам собі ладу не дасть. Дмитрій пробував сили своїх вояків то в одному, то в іншому місці. Він оголошував бій, споглядав, як розпоряджалися сотські. Вояки збігали на стіни, Переставляли драбини, подавали на стіни окріп, кидалися на ворога в рукопашну. Ні на соцких, нічого скаржитися, вони всі надійні. Короткий зимовий день, всього не встиг зробити Дмитрій, закінчував огляд уже в темряві при смолоскипах. Було холодно, дув неприємний вітер, здіймав снігову куріву. «Не всі вояки добре одягнені, але жоден не пішов своїй сотні». Про це допитувався Дмитрій Усоцьких. «Чи нема хворих, чи ніхто не обморозився?» «Ні, усі стояли на своїх місцях». З настанням сутінок татари припинили возитися біля пороків. Певно, мали на меті закінчити роботи завтра.